Аби ж я знав, куди. І пацани на мене дивляться, чекають, що я скажу. Бач, коли що, так одразу починається. Хто тебе старшим назначав? А коли треба конкретні справи вирішувати, тоді їх немає. Може, зголоднів я, може, спав погано. Тільки усі вони, та все, відразу так... Почало мені набредати головне, день попереду великий, і як воно в нас повернеться сьогодні ніхто не знає. На вокзал бовкнув перше, що на думку спало правильно, ми вже з вокзалу приїхали. Тоді валіть на метро. Мій родич махнув рукою у невизначений бік. Пока. Покіда. Буркнув тихий, ховаючи пакунок із бутербродами у сумку і застібаючи її. Так ми й стояли, чекаючи, поки Генка зникне за рогом, а тоді свиня повернувся до мене. Короче мавпо, для чого нам зараз на вокзал? Давай на автовокзал поїдемо, теж годиться. А на автовокзалі що? Те ж саме, що і на залізничному у тон йому відповів я. Ми вирішили в Києві лишатися чи далі тікати. Може, передумаємо і мотнемо назад додому. Недаремно я це сказав, якраз у тему. Раптом ці двоє погодяться зі мною ми спокійно сядемо на електричку, повернемося додому з покаянними головами. Нам же нічого не зроблять. Скажемо, бачили вбивство, перелякалися. Куйовду знайдуть і засадять. На зону або швидше за все у дурдом, там йому місця. Але куйовда одна справа. Рудика, а тим більше стародуба ніхто нікуди не посадить. Ну, може стародуба й посадять, тільки не зараз, а Рудика того ніколи. Згадка про них знову відбила раптове бажання повертатися, і по очах Литовченка і Тихого я бачив, вони думають, десь так само, значить, варіант додому відпадає. Чого мовчите? Ти, кажи, подав голос заєць. от я і кажу, на вокзал». Подивимось, куди поїзди ходять. Може, кудись можна електричками доїхати? Я знаю, так катаються люди з пересадками. Коротше, куди нам краще? Там і побачимо. Годиться? Ну, нехай, з незавплечима тихий. Тільки треба із собою щось робити, бо зачухані ми такі перший же мент загребе. Особливо тебе у твоїх спортивках. Вставив Заєць. Ти школяр. На себе дивись, образився свиня. Справді, ми в трьох являли собою досить дивну компанію. Я, припустимо, одягнений по вуличному. Мої чернігівські джинси не надто в очі кидаються, але поруч із цими двома навіть я виглядав підозріло. Литовченко так і не перевдягнув свій коричневий шкільний костюмчик, під яким була... Блакитна трикотажна сорочка у каштан. Із рюкзаком за плечима пацан у шкільному костюмі був схожий тільки на втікача. Ну, про тихого я вам уже говорив, це взагалі картина Рєпіна припливли. Я дивуюся, як на нас досі ніхто уваги не звернув. У такому вигляді тинятися Києвом навряд чи рекомендується. А на вокзалі якраз... «Значить так, – вирішив я. Рулимо на вокзал, дивимося там що і як. Якщо нікуди не зриваємося, просто зараз, здаємо барахло, у камеру схову, так на нас менше уваги звертатимуть. Годиться?» Варіант, ясно, приймався без особливих заперечень. Наступна станція – гідропарк, повідомив металевий голос і свиня штовхнув мене ліктем. Чув? Гідропарк. І що? Давай там вийдемо. Для чого? Погуляємо. Коли ще будемо тут? Хлопці казали, що кльово, каруселі різні. Тобі каруселі зараз треба? А куди спішити? Гризонно, тільки початок дев'ятої ранку, табло годинника у метро показувало, ми ж не просто втікачі, ми до того ж по суті прогульники, а раз так, то прогулятися треба. Тому, коли поїзд зупинився і двері роз'їхалися у різні боки, ми всі троє вийшли на платформу.